Валерчику, любий, що з тобою? вхопила його руку, намацуючи пульс Вікторія. Вибач, Вітусю, не розрахував свої сили. Ключ у правій кишені плаща, відчини, тримаючись за серце, вимовив синіми губами Валеріан Альбертович. Вікторія знайшла ключа, відімкнула двері, допомогла господареві зайти до помешкання. Занесла речі. «Сюди Віточко», – показував їй дорогу у величезній незнайомій квартирі Валеріан Альбертович. У кабінет. Він ліг на диван, звично поклавши під язик таблетку. Навіть не валідол, нітрогліцерин професійним оком зауважила Вікторія. Валерчику, як тобі? гріла його холодні руки, приклавши до вуст. Розхвилювався вже краще. Вона вдивлялася в риси дорогого обличчя і порівнювала його з образом восьмилітньої давності. Який носила в серці всі ці літа? Час пережити гори, самотність, наче й ще більше ушляхетнули його, додали гідності, посивів. Побільшало зморшок. Борідка, яка тоді була викликом моді, тепер цілком відповідала вікові посаді. І кількості сивини Вікторія провела долонею По густому їжачку Коротко підстриженого Майже геть білого волосся Перетельно виголеній щоці Валеріан Альбертович Узяв її руку Притиснув пальці до уст Вітувся Дівчинко «Скільки я мріяв про цю хвилину!» «Як зустріну тебе з квітами, приведу в дім, скажу, господарюй, господине, перенесу на руках через поріг». Привів подих. «Старий став віточку. хіба я тобі пара?» Знизу вгору він поглянув, Уличко свого Янгола знайшов сили посміхнутися. У тебе туш потекла шамаханська цариця. А ви б, дідусю, менше таке помічали, як такі вже старі, сліпі і немічні. Грайливо вдарила його по носі пальчиком віта. Зітхнувши з полегшенням, минулося. «Хто тут старий і немічний? Я?» «Ну, начувайся», – зірвався з дивана Валеріан Альбертович і ухопив Вікторію в обійми. Здалеку долинув дзенькіт розбитого скала. У цій величезній квартирі все було далеко. «О, це вже Альбертик», – відмітився. Вікторія випурхнула з рук Ларіана Альбертовича. Сину, де ти? Я тут, на кухні, мамо, долинув, наче з за моря, голос сина. А де у нас кухня? запитуючи, глянула в очі господареві цього палацу Вікторія. Господині годилося б знати. Посміхнувся і повів їй за руку володар усіх дібр розкішного помешкання. На кухні, завбіжки з вітальню, у так званих квартирах, так званих будинків так званої новітньої архітектури, повзав по підлозі, збираючи шматочки того, що кілька секунд тому було горнятком, Нащадок господаря і спадкоємець отих дібр, перелякано зазираючи знизу вгору не так матері, як дядечкові у вічі.